Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Pe 12 noiembrie 1878, Ion Luca Caragiale a citit la banchetul Junimi, prima sa creație dramatică, O Noapte Furtunoasă. Este o comedie de moravuri, dar și de situații de caracter și de limbaj care ironizează arivismul îngânfarea, găunoșenia împloiaților statului și a micii burghezii de la sfârșitul de secol XIX. Personajele vorbesc cu emfază prostească, un soi de păsărească în care se amestecă expresii de mahala cu neologisme răsucite și franțuzisme strâncite. Una din scenele de neuitat ale piesei are loc în actul 2, când Rică Venturiano, arhivar, în drept și publicist, dă buzna în plină confuzie amoroasă peste Veta, consoarta necredincioasă lui Jupându Mitrache, căreia îi ține un discurs a destinat, de fapt, surorii acesteia zița. Ange dios păi cum am avut mare? vă comunica în precedenta mea epistolă, de când am văzut întâiași dată pentru prima oară, mi-am pierdut uzul rațiunii. Da! Sunt nebun! Nebun? Săriți, chiriați, stridoane! Nu strigă, Fii misericordioasă! Sunt nebun de amor? Da! Fruntea mea mea arde! Tâmplele se bat! Sufăr peste poate, parcă sunt turbat! Turbat?!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 Beligan, da, formidabil. Premiera piesei a avut loc uh, două luni mai târziu, în ianuarie 1879, la Teatrul Național și a provocat un scandal public de proporții, iată cum relatează chiar autorul ce-a urmat, citez, se răspândise vestea că piesa lovea în instituția gărzii cetățenești. Iar la a doua reprezentație, din 21 februarie, am fost iar fluierat, huiduit și amenințat de o droaie de patrioți din garda civică, amenințat cu bătaia în piața teatrului, niște tineri ofițeri m-au scăpat de furia lor. În urma reacției publice, Teatrul Național a scos atunci piesa de pe afiș, dar momentul a marcat începutul gloriei lui Caragiale, care este și astăzi perfect actual. Azi e ziua Nadiei Comăneci, probabil cel mai cunoscut român în Statele Unite. Prima gimnastă notată cu 10 s-a născut la Onești și a intrat în legendă la 15 ani la Olimpiada de la Montreal. În iulie, când s-au împlinit 43 de ani de la Antologica Performanță, Nadia a fost prezentă în deșteptarea într-o discuție cu George. Erați practic un copil la momentul respectiv. Ați realizat cu adevărat atunci că ați intrat în istorie? Nu am realizat. Nici nu am știut că nu s-a primit un 10 în istorie. Este mult prea târziu. De fapt când am Aterizat la, la București Și uh, Mi s-a spus să uh, coborâm De uh, echipa Cu toate medaliile la gât uh, Am ieșit din avion și mi-aduc aminte că am văzut uh, N-am știut exact câtă lumea lume a fost Dar am aflat pe parcurs că erau cam 10.000 de oameni Și când am ieșit Din avion am văzut așa de multă lume Am intrat înapoi pentru că n-am știut Ce s-a întâmplat Nadia Comăneci a fugit în Statele Unite în ultimele zile ale regimului Ceaușescu, s-a măritat cu un fost gimnast Bart Canner și are un fiu Dylan în vârstă de 13 ani. La mulți ani Nadia Comăneci. La mulți ani. Noiembrie 1976, 12 trupa Queen a lansat melodia Somebody to Love. Piesa e scrisă de Freddie Mercury și are numeroase similarități cu Bohemian Rhapsody, armonii complexe, solouri lungi de chitară și un cor de gospel. Corul pe care l-auziți în Somebody to Love nu e unul real. Mercury, May și Taylor și-au multiplicat vocile pentru a crea impresia unui cor de 100 de voci folosind o tehnică nouă pentru acea perioadă. Versurile piesei au o influență din genul gospel, fiind o combinație de credință, disperare și căutarea sufletului. De altfel, Roger Taylor declara la un moment dat că Freddy era foarte influențat în acea perioadă de muzica Aretei Franklin. Somebody to love apare în 1981 și pe compilația Greatest Hits, dar și live pe celebrul album Queen Rock Montreal. Noi ascultăm varianta de studio Somebody to love. Ne auzim și mâine dimineață, puțin înainte de 7. Numai bine. Toate punem. Pa pa.